Дорогі радіослухачі! Вітаємо вас з грядучим новим 2014 роком, з Маланкою, яку на днях відзначуватиме українська громада, та Святим Йорданом за старим стилем. Цей рік почався переродженням українського суспільства, яке здійснив Київський Евромайдан, як запорука нового спротиву засуду клептократії, політичного крутійства, обману та промосковських векторів президента. Та його уряду вітаємо вас, зміцнені вірою, що українська правда та європейський вектор України переможуть, і що жодні мільярди Москви не куплять членство України у відновленому в хитромудрих формах новому путінському Совєтському Союзі. Слава Україні! Дорогі радіослухачі, Доброго ранку! Ви слухаєте Радіо Філадельфія.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 Літопис важливих подій з історії України 12 січня 1876 року народився український поет і драматур Василь Пачовський 13 січня 1906 року в Києві став виходити перший український щоденник «Громадська думка» 14 січня 1649 року тріумфальний в'їзд гетьмана Богдана Хмельницького до Києва. 14 січня 1882 року народився видатний мовознавець, історик церкви, культурний діяч, митрополит Іларіон Іван Огієнко. 15 січня 1871 року народився видатний український сходознавець, славіст і письменник Агатангел Кримський. 15 січня 1992 року президія Верховної Ради України ухвалила указ про державний гімн України. Затверджено музичну редакцію, автором якої є Михайло Вербицький. 16 січня 1905 року народився український вчений в Галузі Механіки, академік Анатолій Коваленко. 27 січня 1839 року народився етнограф, поет і автор тексту українського національного гімну Ще не вмерла Україна Павло Чубинський. 17 січня 1805 року відкрито університет у Харкові. 17 січня 1835 року народився поет, перекладач і журналіст Ксенофонд Климкович. 17 січня 1901 року інтронізація Андрея Шептицького на Галицького митрополита. 17 січня 1907 року народився визначний бандурист, композитор і диригент Григорій Китастий. 17 січня 1921 року у Відні відкрито Український вільний університет. І 18 січня 1654 року – гориносна Переяславська угода гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою. Друзі, мої вітання вам з Новим роком і різдвом з Київського Майдану. 2013 був непростим роком для України, але дуже важливим. Українці показали, що готові боротись за свої права. Наш народ виявив духи прагнення до свободи. 2014-й має стати роком вирішальним, коли ми змінимо цю владу, яка не дає країні розвиватись, коли втілимо наші плани перетворень державі, коли Україна нарешті стане сучасною та європейською країною, ми довели, що нам це під силу. Я бажаю вам мудрості, витримки, миру і перемог. Вашим сім'ям добробуту і тепла. З оптимізмом. Від щирого серця. Ваш Віталій Кличко. З Новим Роком!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 відвідати нашу філію Summerton, яка знаходиться за адресою 14 425 Баслтон-Евеню Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на Summerton є drive-thru. Докладнішу інформацію про всі наші послуги ви зможете знайти на нашій веб-сторінці www.ukrfcu.com або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 Парафія Святого Миколая, що знаходиться в околиці Фермаунт за гарною церквою на 24-й і поплар вулицях, відзначила 70 років свого плідного існування. В першій годині по полудні відбулося тут 8 го грудня архірейська служба Божа, яку служив архієпископ-метрополіт Стефан Сорока в асисті отця Івана Демківа, філадельфійського декана і отця душ адміністратора Ярослава Курпіля, який два останні роки піклується парафією. Коротку історію парафії, яку заслухаєте, підготовив член нашої редколегії Осипрошка. Коли хтось запитає парафіян Святого Миколая, чим у ретроспективі 70-ліття багата парафія, то почує дуже просту відповідь. Ми багаті нашим минулим, вкладом праці перших парафіян. Ми багаті нашим церковно-релігійним та національним життям, яке проявляється через нашу духовну спадщину українців-католиків з нашим прекрасним обрядом. А ще ми багаті любов'ю до Бога і ближнього. Глибокою вірою в благовість Ісуса Христа, почитанням Пресвятої Богородиці, нашої неодмінної заступниці і покрови українського народу, прив'язанням до своєї мученичної церкви і народу, нашої наполегливістю праці, ідеалізмом та жертвенністю, які зреалізували величні досягнення нашої парафії, якими ми всі гордимося. Зерно засійне нашими предками зійшло, дало свої плоди, парафія вихована, ховали сотні молоді і навіть дала від одного священника отця Микола Івасіва. Не будемо входити детально в минулі досягнення парафії Святого Миколая, одначе згадаємо дещо про початки і здобутки парафії, яка у 1950-х роках нараховувала понад 500 родин. Польська а згодом совієтсько-російська комуністична окупація західної України не дозволила українцям, які виїхали в Сполучені Штати Америки, повернутися на батьківщину. Довелося у вільній та гостинній країні Вашингтона забезпечити своє існування та виховання дітей. Одначе, скоро українські католики зауважили, що римо-католицькі школи вимагали релігійної практики в Римо-католицькому обряді. Ще більше вони ставили вимогу, що батьки українських дітей ставали їхніми парафіянами. Коли ж українська громада купила дім в 1916 році, тут обслуговувалося 40 дітей, бо громада мала свою читальню і школу, і тут велося навчання релігії і української мови. Згодом українська громада купила дім на 23-й і Браун вулицях, в якому парифіани празднували своє 70-ліття. Отець Микола Волянський був першим організатором парохії. В неділю Дмитаря і Фарисея у 1943 році молодий енергійний священник відслужив першу божественну літургію у згаданому приміщенні. В коротці куплено площі і дім на 24-й вулиці і поплар, і вже 7 січня 44-го року на самі різдвяні свята старого стилю відправлено для вірних першу службу Божу. Друга світова війна принесла демографічні зміни у нашому церковному житті. Від 1948 до 1950 року з таборів переміщених осіб DP, Displaced Persons, у Німеччині та Австрії прибуло в Америку 160 священиків і біля 100 тисяч українців. Сам український католицький комітет для біженців з освітком в Стемфорді, Коннектикот, спонзорував приїзд понад 50 тисяч українців українців-католиків. Церковне життя зросли в членстві, створилося багато нових і осередків. Серед священників, які прибули з Європи, був отець Іван Лебедович, який перебрав парохію Святого Миколая в грудні 49 року, а два роки після цього, 24 вересня 51 року, зорганізував і відкрив цілоденну українську парафіяльну школу. Десять років пізніше, за ініціативою пароха єпископа Помічника ота Йосифа Шмондюка, побудовано гарну модерну школу завдяки позичці від Прівідіня і архієпископського ординаріату на суму 275 тисяч доларів. Кошт школи виніс 700 тисяч доларів. Шкільний будинок посвячено 17 вересня 1961 року при великій участі парафіян Роди. Дітей та духовенства. Школа мало добрих директорів. Першою була Ольга Ісаїв. Коли прибули сестри Васильянки, на яких чекали 10 років, директоркою школи стала сестра Ангела, а згодом сестра Бернарда. У своєму вершинному розвитку школа нараховувала 400 учнів та проіснувала 37 років, а на її втримання пішло 2 мільйони доларів. У 1987 році школа остаточно замкнула свої двері. Десять років пізніше її продали менонітам. Користь зі школи було очевидною. Парифіальна школа дала дітям християнсько-національне виховання. Діти вчились Вартості молитв і християнських свят, але також відзначали свято листопадового чину. Щороку було звернення наших владик митрополита Константина Богачевського та митрополита Амвроза Синишина в шляху та Америці відносно 1 листопада діти відзначали свято Тараса Шевченка, День Матері, Святого Миколая та Національні свята як крути. Повоєнні отці парохи дуже наголошували релігійно-патріотичний аспект національних річниць і затвердженням парафіан виголошували після панахид відповідні проповіді, які надихали людей. Пам'ятаємо, що наша церковна ієрархія, високопросвященніші митрополити Богачевський та Синишин закликали парафіан до демонстрацій і протестів в обороні Української католицької церкви, яка у 1946 році була зліквідована і приєднана насильно до Московського патріархату. Щороку наші митрополити закликали до участі у переведенні «Тижня поневолених націй», проголошеного президентом Двайтом Айзенгавером у 1959 році. Треба признати... Що, до церковних відправ співав гарний хор під проводом диригента Івана Онушканича, який нараховував два десятки хористів. Однак це був народний хор української громади. Диригентами церковного хору у 50-х роках були магістр Книж, Евген Білинський та магістр Бмир. В тих добрих часах хор нараховував до 40 осіб». У 50-х роках при церкві під проводом отців душпастирів діяли різні товариства, такі як апостольство молитви, Марійська дружина, дружина вівтарних хлопців, яка в один час нараховувала 44 члени, церковний хор, бібліотека «Молода просвіта», союз «Українок», «Пласт» та «Сум». Харитативна секція Марійської дружини, яка ще діяла у 93-му році, виселала пакунки із уживаними речами до Бразилії і Польщі, допомагала згромадженням наших сестер у Польщі. Членкині Марійської дружини ходили щорічно з колядою, щоб принести різдвяну радість кожній родині. Головами були пані Павлина Скочеляс від 59-го року, а згодом Олімпія Гайдучок. Щомісячні реферати проща що до Зарваницької Богоматері, церкві царя Христа, переховування мандрівної ікони. Участь у реколекціях характеризували діяльність Марійської дружини, яку заснував отець, єпископ-помічник Йосип Шмондюк. До Марійської дружини були прилучилися члени Товариства Апостольства Молитви, створеного 45 року, які спочатку мали 36 членів, згодом 49. Старший вік став перешкодою для дальшої діяльності і товариство занихло». Десятий відділ Союзу Українок імені Лесі Українки був створений у 1953 році і нараховував 90 членькинь. Відділ Союзу Українок Америки міг похвалитися гарним чисельним добірним хором. Членкині Союзу уділялися у всіх проявах діяльності нашої парафії. Пані Анна Заброцька була довголітньою головою відділу, який проіснував до 2009 року і може зацікавленим Розповісти багато більше, ніж ми, про відділ Союзу Українок Америки. Дякуємо за вашу увагу. Продовження нашого радіокоментаря буде наступної суботи. На все добре.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 p r o -S -S -S Залишаєте працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну 401-K у особисте IRA. Телефонуйте 1 877 857 2284 84 Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія «Міст»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 Повторюємо адресу і телефон Евросдентл. E 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. Подаємо найновіший список пожарт на коледу на Український освітно-культурний центр у Філадельфії. Доктор Наталія Коропецька, 1000 доларів. 200 доларів доктор Ігор Заліпський з дружиною. По 100 доларів Андрій і Катерина Адамов, Ірина Білик, Петро Гурський, Юрій і Галина Лисюк, Стефан і Анна Макух, Марія Малий, Марія Максим'юк, В'ячеслав Никіш, Василь і Марія Панчак, Павло і Удохія Шандрук, і Остап Іміля Скульський. По 50 доларів Іван Хитрук, Дарія Федак, Джеймс і Гречен Vira Віра Rama Рома і Йосиф Кужло, Юрий Левицкий, Роман і Світляна Маланчук, Роман і Ірена Олінек, Татьяна Пауличка, Стефан Сензик, Ярослава Скіпський, Стефан і Анна Венгренюк і Емілія Войчик. 40 доларів. Брунхільда і Іван Половей. 30 доларів Дмитро Благей, Марія Плахта. По 25 доларів Надя Клос, Клаудія Пацовська, Олександра Стасюк. 20 доларів Галина Грушаник, Йосиф і Катерина Задор. 15 доларів Євдохія Дуся Трепупенко. Десять доларів доктор Олександр і Марія Лужницький. Всім жертводавцям дирекція центру складає щиру подяку. Вже три роки тому відійшов у вічність наш улюблений батько, дідо і прадідо славної пам'яті Михайло Ковальчин. З нагоди цієї річниці в цю неділю відбудуться божественні літургії у церквах Святого Стефана, Томс Ривер, Нью-Джерсі та Івана Христителя у Бостон, Масачусетс. В його пам'ять на радіоавдиції Українського культурного центру 50 долярів дарують діти Зеня і Тарас з родинами. Вічно йому пам'ять!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 Щиро запрошується всіх прибути на Маланку в суботу 11 січня. Товариство українських інженерів Америки відділу має шану запросити вас на 60-й бенкет і баль інженерів, що відбудеться в суботу 25 січня цього року в баловій салі готелю Hyatt Regency. 201 – South Columbus Boulevard Коктейль у Коктейль о годині шостій вечора, презентація дебютанток і бенкет у годині сьомій. Баль почнеться в годині дев'ятій. При звуках орхестри світанок. Вечірний одяг прошений. Ступ на балі.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 вісті з України і про Україну. Дві ночі поспіль на центральному майдані Києва темрява. Комунальники кажуть, Підвела система освітлення. Та, незважаючи на перебої з освітленням, майданівці гарно зустріли Різдво. Багато киян та гостей столиці стверджують – кращих свят, ніж нинішній Новий рік та Різдво, у Києві не було ніколи. Говорить учасник загонів самооборони Майдану. Ми не чекали провокацій, хоча були на чеку, і в нас було все добре. «Був сіщенник, освятив стіл. Дякуючи киянам, стіл дуже багатий. Усі дванадцять страв були в нас на столі, так що святкували добре». Подібну думку висловив також інший учасник самооборони Майдану. «Різдво незвичайне, бо де ж таке різдво буває? Щоб світило так сонечко і була така красива погода, як кажуть, навіть погода нам помагає». Говорить лідер батьківщини Арсеній Яценюк. Меже нами, опозиційними політиками, буде єдність. Ми в найкоротші терміни запропонуємо вам рішення, якому ви всі будете аплодувати. Це єдину проукраїнську і проєвропейську команду. Команду української перемоги. Кульмінація свята – різдвяний передзвін, який слідом за київськими церквами підхоплюють тисячі дзвіночків на Майдані. Різдво на Майдані, як здається, назавжди запам'ятають його учасники – Ось що вони сказали: таке різдво, напевно, не повториться ніколи, тому що такі враження, які ми отримали від сьогоднішнього свята Різдва Христового, може бути тільки сьогодні і тільки на Майдані. Тут відчувається дух Різдва в людях. Тут відчувається, що Христос з нами це найкраще Різдво, яке тільки може бути. Перший раз ми святкували новий рік також на Майдані. І перший раз мій синок, йому шість рочків, сказав, що це найкращий новий рік у його житті. Я думаю, що це найкраще різдво в нашому житті. Резолюція Сенату Сполучених Штатів Америки стала моральною підтримкою Майдану. Твердить Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України. Сенат Сполучених Штатів Америки попередив про персональні санкції, якщо до учасників мирних протестів в Україні знову застосують силу. Сенат США ухвалив резолюцію щодо України, у якій закликає лідерів Європейської спілки та Сполучених Штатів Америки і надалі сприяти мирному та демократичному розв'язанню нинішньої політичної кризи в Україні, а також пошуку шляхів виведення української економіки з кризи на тривалу перспективу». Сенатори також закликають всі українські політичні партії шукати діалогу та не вдаватися до закликів чи дій, що можуть розділити українське суспільство, а українську владу утриматися від застосування сили проти учасників мирних протестів. Міністерство закордонних справ України вважає резолюцію проївом підтримки європейського вибору Києва та демократичного розвитку, до якого закликає президент Віктор Янукович. Загроза санкцій. Текст резолюції, посилання на який дав у своєму Twitter посол США в Україні Джеффрі Паєт, починаючи із висловлення підтримки українському народові на тлі рішення президента Януковича не підписувати угоду про асоціацію із європейським союзом. Причому нагадується, що згідно із соціологічним опитуванням, зміцнення політичних і економічних зв'язків з Європейським Союзом підтримує більшість населення України, а також представники бізнесу, громадянського суспільства, а також політичні сили різного спектру. У резолюції Сенату Сполучених Штатів Америки також йдеться про те, що рішення української влади про непідписання угоди про асоціацію. Ацію у вільнюсі було неочікуваним і таким, що захищало вузькі інтереси деяких посадовців та інших осіб. Водночас, єдиним можливим виходом із економічної кризи, яку український уряд називає причиною свого рішення про відтермінування підписання угоди про асоціацію, американські політики називають проведенням глибоких економічних реформ. У резолюції, яку було ухвалено американським сенатом в ніч проти 8 січня, також засуджується застосування сили проти учасників мирних протестів, що відбулися у Києві 30 листопада, 1 грудня та 11 грудня 2013 року. Представники Верхньої Палати законодавчого органу Сполучених Штатів Америки також закликають покарати винних у застос... застосуванні сили і звід... Вільнити тих, кого було затримано під час мирних протестів. У разі ж, якщо проти мирних демонстрантів і надалі застосовуватиметься сила, президент та Конгрес США мають розглянути можливість застосування персональних санкцій, зокрема заборону на видачу віз та заморожування активів проти осіб відповідальних чи причетних до застосування сили. Моральна підтримка Майдану, заклик до всіх сторін політичного процесу утриматися від застосування сили, застосування сили та підтримувати діалог повністю відповідає підходам уряду. Саме до такого діалогу закликає президент України Віктор Янукович. У Міністерстві закордонних справ України розцінюють ухвалення даної резолюції як вияв підтримки європейського вибору нашої держави та її демократичного розвитку, йдеться у повідомленні Міністерства. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огрицько не вважає ухвалену резолюцію чимось надзвичайним у порівнянні з попередніми документами, прийнятими у США у вересні 2012 та листопаді 2013. -го інакше тих років. В опозиції заявляють про факт стеження і прослуховування телефонних розмов активістів Євромайдану. Про це в середу на брифінгу повідомив депутат від Батьківщини Андрій Кожем'якин. Останнім часом почали надходити сигнали від політиків, від активістів майдану, і вже нараховується понад 25 сигналів, що за ними слідкують якісь невідомі машини, що їх ведуть якісь невідомі люди. Що то вони відчувають втручання в телефонні розмови, що прийшовши додому, вони бачать, що речі лежать не там, де треба, розповів він. За словами депутата, за словами депутата все це свідчить про те, що сьогодні незаконно ведеться стеження та прослуховування телефонних розмов активістів. Це все робить СБУ – Служба безпеки України. Чорновол заявляє, наказ про моє побиття дав Янукович. Напад та побиття на журналістку та активістку Тетяну Чорновол відбувся за наказом президента Віктора Януковича. Таку думку в інтерв'ю Громадське ТВ висловила сама Чорновіл. Говорячи про те... Кого вона підозрює в нападі, Чорновол заявила. Я про це думала. Фактично, три останні роки я працювала проти однієї людини. Це Віктор Ямфедорович. Всі інші потрапляли в моїй статті виключно тому, що працювали в його команді і в його інтересах, займали певне високе місце в єрархії в його піраміді. Я думала про це все, і у мене є тільки одна причина – це через нього. Тобто я була в його чорних списках, додала Чорновол. На питання, чи вважає вона, що наказ про напад на неї віддав особисто Янукович, Чорновол заявила «Так, наразі я вважаю, що так і було», зазначила вона. Чому він дав щодо особисто мене? Були певної особисті причини. Я останнім часом зробила кілька кроків, які дратували його особисто і членів його родини. Це стосовно його резиденції, пояснила Чорновол. Хто зараз монополізував усю політичну державну владу в країні? Віктор Федорович Янукович. Значить, хто несе відповідальність за знищення людей, які працювали проти тієї машини, яку побудував він? Знову ж таки, Віктор Федорович Янукович, заявила активістка. Адміністрація президента Барака Обами обговорила з українською діаспорою у Вашингтоні кроки щодо реагування на утиски демократії в Україні. Як повідомляють джерела української правди, зустріч відбулася у п'ятницю в Eisenhower Executive Office Building, який належить до комплексу споруд Білого дому. З боку американської влади в зустрічі взяла участь Керен Донфрід, помічник президента Обами. І старший директор з питань Європи у Раді національної безпеки США. Зустріч відбулася для обговорення дій з боку Америки щодо підтримки демократичного процесу в Україні. Представники діаспори закликали «Білий дім» внести санкції проти українських чиновників. Зокрема, на зустрічі лунали призвища секретаря Рад безпеки Андрія Клюєва та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Також серед інших представники діаспори назвали прізвища голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна і мера Харкова Геннадія Кернеса, які, на їхню думку, причетні до розправи над активістами Евромайдану. Згідно з указом президента США числом 7750, під санкції потрапляють не лише чиновники, але і члени їх родини, включно з дітьми. Янукович закохався в кремлівський борщ. Огляд преси. Як Європейський Союз має вести себе з Україною? Це питання Стефан Майстер ставить на сайті аналітичного центру Німецька Рада з міжнародної політики. На нього відповідає сам автор. Європейський Союз та Київ сформулювали найамбітнішу угоду про вільну торгівлю в історії Європейського Союзу. Ось піш лише Европа не знайшла, як втілити цю угоду, працюючи з ворожими до реформ українськими елітами, вважає автор. Європейський союз може отримати важелі вплив на українські еліти, якщо висуне пропозицію, яка розвіє сумніви у серйозності намірів Європи і тим самим перекладе відповідальність за прогальмування України на українських політиків, пише аналітик. Запропонуйте чіткі інтеграційні перспективи. Відмовтеся від питання Тимошенко як ключової умови. Сфокусуйтесь на наданні економічної допомоги, яка враховує не просто становище України, радить експерт. Він також попереджає, що слабкістю та нерішучістю Європи одразу ж скористується Росія. Хай там що думає Путін, а відновити Совєтський Союз не вийде, пише у Financial Times Лілія Шевцова. Російський бюджет не може безконечно підтримувати такі хабарі. Європейський союз ґрунтується на взаємовигідних угодах між демократичними країнами. Для путінської моделі євразійської інтеграції така модель не підходить. Відносини між авторитарними режимами будуються на придушенні субординації та компромісах. Будь-яка спроба координації рішень між такими урядами зіткнеться зі складностями, пише авторка. Якщо Москва захоче зговірливості від сусідів, їй доведеться платити, вважає Шевцова. Стаття перераховує вартість неоімперських амбіцій Росії. Лукашенко від 7 до 12 мільярдів щорічно. Януковичу 15 мільярдів відразу. Киргізстан, не отримавши бажані 200 мільйонів, просто призупинив приєднання до Евразійського Союзу. Російський бюджет не може безкінечно підтримувати такі хабарі, резюмує Шевцова. На її думку, незабаром імперські амбіції Путіна зазнають поразки. Кремлівський борщ, суміш із грошей, політичної підтримки Януковича та прикриття його грабунку, насильства та хуліганських замушок. Чи належить Україна Путіну, побачимо у 2015 році, прогнозує на сайті Інституту сучасної Росії Дональд Єнсен з Центру трансатлантичних відносин у школі міжнародних відносин Джонса Гопкінса. Кремлівський борщ, суміш із грошей політичної підтримки Януковича та прикриття його гробунку насильства та хуліганських замошок, сподобався президенту більше, ніж скромний суп із верховенства права, вільної торгівлі та реформ, який запропонували у Європейському Союзі, вдається до гастрономічних аналогій автор. Хай там як Путіна тішить те, що він зупинив Асоціацію України з європейським. Союзом. «Ще не зрозуміло, які конкретні результати Росія отримає у найближчий час», – пише автор. Янсен вважає зрозумілим, що Путін ціле спрямовано, але обережно притягує Україну до Росії. Справжнім тестом рішучості Путіна стане 2015 рік, пише Єнсен. Досвід численних повстань проти авторитарних режимів у Евразії свідчить, що навіть підтасовані вибори не гарантують спокою корумпованим лідерам. Тож у рік виборів в Україні можна буде побачити, на що готовий Путін, щоб довести, що Україна таки його. українцем. За декілька хвилин, годин і 12 разів. Дозвольте з этой нагоди привітати усіх вас з наступаючими святами, з Новим роком та Різдвом Христовим. Я народився на цій землі і хоть поки що не бачив інших земель. Для мене моя Україна найкрасивіша у світі. Я пишаюсь своїми батьками, своїм родом, своєю батьківщиною. Я ще малий, зате моє серце вже вміє співати. І співає воно українською мовою. Я хочу, аби мою мову поважали не тільки всі українці, а й інші народи. Я ще малий, зате моя душа вже вміє літати. І літає вона над високими горами, над глибокими морями, над таємничими лісами, над безкрайніми полями, над нашими красивими містами і, і рідними селами. Я бажаю вам ніколи не забувати, на якій благодатній землі ми всі живемо, які багатство і красоти подарував нам Бог, яких добрих, щедрих і волелюбних людей породила наша земля. Якби я був чарівником, я б зробив усе можливе, щоб у цю ніч для старих і малих, для щасливих і не дуже. На кожному українському столі запалилася свічечка. Сой рідний вогник надії, надія на те, що ми українці будемо жити гідно у своїй державі. Надію на волю та славу кожного громадянина України, надію на достойне, щасливе життя. Я хочу бачити своїх батьків, друзів, сусідів, усіх-усіх людей лише усміхненими і впевненими в тому, що завтра все будуть здоровими, щасливими. И спокием, а наша країна буде вільною. Гордою, незалежною і багатою. Тому коли виросту і стану президентом, видам спеціальний указ. І в ньому буде написано, всі, хто не любить Україну, не бажають добра і щастя, нічого не робить, аби вона стала вільною і по-справжньому незалежною, усі вони повинні поїхати звідси, аби не заважати нам будувати найкращу країну у світі – Україну. Моя мама завжди читає мені казки, і я точно знаю добро завжди перемагає зло, тому у цю казкову новорічну ніч я бажаю усім нам добра і перемоги. З новим 2014 тисячі роком вас.